شمس کی فرق د عقائد و خی چاکی دیو شانتی نی دو خلق دو فرق دی پاکی اب یعنی منا تخویب دنیاوی با ذکر کی فحلاکت دو سمودیانو بسم اللہ الرحمن الرحیم و الشمس و دوحاها گواد انور اورناد دو والقمر ازا او غواذا سپږمه کله چې ولګي په دینور پسې والنهار او روزو ازا جللا کلی چې خکار کی دینور لره نور, نور خو دروز که کنه واللیلی او شپه ازا یغشا کله چې پټ کی دینور لره والسماء او اسمن و ما بنا او غزا چې له جوړ کړي یا اسمن او د دې دا, دا جوړخ ما مصدرې شي و والارض ازمکه و ما تحاها هغه ذات چې دې خورکړی ده د اسل بدل بدل ذکر کړو الله وي ګوره ډیر پرخ دي د نور اوز سپوک مې سمره फरक دي دروازه او د شپې سمره फरक دي د اسمان اوز دمکه سمره फरक دي نذق قصید مومن او د کافر फरक دي کنه چې دا الله ذکر کړو وَنَفْسِيمَا مَا سَوَّاهُ وَجَعَلَ غَنَفْسَهُ أَوْ غَذَات جِدا نَفْسِي پیدا کړې دې او برابر کړې دې فألهمها فجورًا وتقواً نپېځې نفس تا اوهې کړې او خپل طرف نه وتا حرس فجورا او تقواً خودلې دې دتا کارونه د ګناو او کارونه د تقواو چه ده فجور ده فسق ده گناه ده ده نظان ساته او تقوى ده ده و پریزگاری ده ده عرصه و تخولی دی که نه قد افلح من زکا یقینا کامیاب شاگسو چې چه زانی پاکو ساتو د ده فجور نه و قد خواب من دستا او رسوا شاگسو که چه زانی ننباس و زانی امان دو پا ده فجور که که کنا نخوز و نلعب کزبت سمود بیت وغوا درو سمودیانو پیغمبران د خپل سرکشه پوجا صالح علی السلام بیت وغواه په سبب د سرکشه خپل سره ازم باص اشقا کل چرا پاسید اغه بدبخته پدې کی چې وی لاو خوازو و پتورو باندي فقال لهم رسول اللہی ویلیو دیتا الله اللہ پیغمبر صالح علیہ السلام نا قت اللہیم حفاظتو کئے دا اللہ دووخی دیتا سوای اما او دا دید نمبر فکذبو دروجن یک وغا فاق روحا نوخ اما تکڑا حلاک اکڑا فدمدم علیم ربهم بزنبیم حلاکت راوستو پا دی بانده رب ددي دو وجه دو گناهونو دینا پس اوهام سره سم کلو همواره کلو پا دی اغزمو کلو وله خواب عقبهام اولا نیری که دو چادا آقبت نا نداغه نا سوکتا کولی شیم